Коментар до розділу 16. Безумний. Те, що ти сієш, не оживе, як не умре. Кор. 15.36. Завзяття новонаверненого. Хоча конвертаційні облігації і називають облігаціями, вони поводяться як акції, працюють як опціони і взагалі обгорнуті мороком. Якщо ви власник конвертованих облігацій, то у вас є і опціон. Ви можете або і надалі утримувати їх і одержувати відсотки, або обміняти їх на звичайні акції компанії у відповідні пропорції. Опціон дає право власникові купити або продати цінний папір за визначеною ціною впродовж певного проміжку часу. Оскільки конвертовані облігації можна обміняти на акції – Процентні ставки за ними нижчі порівняно з більшістю інших облігацій. З іншого боку, якщо курс акцій компанії зростає, конвертовані облігації, які можна обміняти на акції, покажуть кращий результат, ніж звичайні облігації. І навпаки, коли на ринку спостерігається падіння, типові конвертовані облігації з нижчими відсотковими ставками демонструють гірші результати. Щоб зрозуміти, як поводяться конвертовані облігації на практиці, розгляньмо конкретний приклад. Припустімо, у 1999 році компанія DoubleClick Inc. випустила 4,75% конвертовані субординовані цінні папери. Відсоткові платежі за ними складають 47,5 доларів на рік – і кожна з них може бути обмінена на 24,24 ,24 звичайної акції компанії з коефіцієнтом конверсії 24,24. ,24. Наприкінці 2002 року курс акції компанії DoubleClick Inc. дорівнював 5 ,66 доларів 66 центів, що відповідало конверсійній вартості 137,2 долара. 5, 1,66 долара помножити на 24,24. ,24. Облігації коштували в 6 разів дорожче – 881 долар 30 центів, створюючи таким чином конверсійну премію, тобто перевищення конверсійної вартості склало 542%. Якщо купувати за цією ціною, то період беззбитковості або період окупності був би дуже тривалим ви б заплатили приблизно 750 доларів понад конверсійної вартості облігації. Отож, якщо ви отримуєте відсоткове платежі в розмірі 47,5 доларів, вам треба буде близько 16 років, щоб повернути конверсійну премію. Оскільки кожна облігація компанії Inc. обмінюється на 24 звичайні акції, ціна акції повинна зрости з 5,66 долара до понад 36 щоб опціон на конверсію можна було використати до того, як спливе термін обертання облігацій у 2006 році. Такий обмін можливий, хоч і межує з дивом. Ймовірність конверсій була незначною, тому грошову дохідність за цими облігаціями навряд чи можна було назвати адекватною. За даними e Associates, із 1957 до 2002 року середня річна дохідність за конвертованими облігаціями складала 8,3%. Тобто лише на 2% пункти нижче від загальної дохідності за акціями. Але ціни за конвертованими облігаціями були більш стабільні, а збитки менш відчутні. Як і більшість висновків, які так часто наводять на Волстріт, ці також не вельми обґрунтовані. Вони відображають прибуток, який ви могли б заробити в якомусь абстрактному індексному фонді, який володіє більшістю основних конвертованих облігацій. Але при цьому тут не враховано комісійні за управління і торгові витрати, доволі високі в операціях із конвертованими цінними паперами. За реальних умов, ваша дохідність була б нижчою приблизно на 2% пункти. Тож не дивно, що фінансисти з Уолл-стріт, які мали більшу дохідність і наражались на менший ризик, часто характеризували облігації як найкращий інвестиційний інструмент, що поєднує в собі властивості акцій і облігацій. Однак розумний інвестор швидко зрозуміє, що конвертовані облігації менш дохідні і більш ризиковані, ніж більшість інших облігацій. Тому, якщо йти за цією самою логікою, їх можна справедливо назвати найгіршим інвестиційним інструментом, що поєднує властивості акцій і облігацій. Ваша думка про цей вид цінних паперів залежатиме від того, як ви будете їх використовувати. Правду кажучи, конвертовані облігації більше працюють як акції, а не як облігації. Їхня дохідність приблизно на 83% співвідносна з дохідністю фондового індексу S&P 500 і лише на 30% із дохідністю казначейських облігацій. Тому конвертовані облігації різко йдуть вгору, коли більшість інших роблять круте піке вниз. І в цьому полягає головна відмінність конвертованих облігацій від неконвертованих. Для консервативних інвесторів, які вкладають більшу частину або майже всі свої активи в облігації, формування додаткового диверсифікованого портфеля конвертаційних облігацій має сенс, коли потрібно отримати дохідність аналогічно до дохідності акцій, не вдаючись до ризикованого кроку їх безпосереднього придбання. Конвертовані облігації можна називати акціями для жовторотиків. Баррі Нельсон – Експерт із конвертованих облігацій з Advent Capital Management вважає, що ринок конвертованих облігацій, який сьогодні оцінюють у 200 мільярдів доларів, просто розквітнув порівняно з часами Грема. Більшість конвертованих облігацій нині середньострокові з періодом від 7 до 10 років. Близько половини з них інвестиційного рівня. Облігації тепер переважно мають захист від відкликання, тобто гарантію щодо дострокового викупу. Усі ці фактори роблять їх менш ризикованими фінансовими інструментами, на відміну від того, якими вони були раніше. Однак більшість конвертованих облігацій залишаються молодшими стосовно інших довгострокових боргових зобов'язань і банковських позик. Тому в разі банкрутства компанії власники конвертованих цінних паперів не мають першочергового права на активи компанії. І хоча вони не такі ризиковані, як високодохідні сміттєві облігації, більшість конвертованих облігацій випускають компанії з невисоким кредитним рейтингом. І нарешті, значна частина ринку конвертованих облігацій перебуває в розпорядженні гедж-фондів, чиї блискавишні торгові операції сприяють зростанню волатильності цін на облігації. Торгувати невеликими лотами конвертованих облігацій – недешева затія – а диверсифікація непрактична, якщо ви не збираєтесь інвестувати в них понад 100 тисяч доларів. На щастя, сьогодні розумний інвестор має можливість придбати пай низьковитратного інвестиційного фонду, який спеціалізується на конвертованих облігаціях. Компанії Fidelity і Vanguard пропонують взаємні інвестиційні фонди з комфортними річними витратами, які не перевищують 1%. Крім того, існує ще кілька інвестиційних фондів закритого типу, пої яких можна придбати за розумною ціною, а іноді і з дисконтом на чисту вартість активів. Докладніше дивитесь Fidelity.com, Vanguard.com та Morningstar.com. Розумний інвестор ніколи не купуватиме конвертованих облігацій, якщо середньорічні операційні витрати перевищують 1%. На Wall стріт привабливість і складність тісно пов'язані, і конвертовані облігації не виняток. Серед останніх розробок – нові різновиди конвертованих облігацій, які у своїх назвах містять аббревіатури на кшталт Lions, ELKS, EYES, PERCS, MIPS, CHIPS і e YEE-LDS. Такі хитрі цінні папери з одного боку створюють підґрунтя для ваших потенційних збитків, а з іншого – обмежують ваш потенційний прибуток і часто зобов'язують вас у встановлені строки конвертувати їх у звичайні акції. Як і більшість фінансових механізмів, мета яких полягає в захисті від збитків – дивитись текст у рамці нижче, такі цінні папери часто завдають більше клопоту, ніж приносять користі. Кращим захистом від збитків може виявитись не придбання одного з таких новоявлених хитромудрих інвестиційних інструментів, а розумна диверсифікація всього портфеля за рахунок інструментів грошового ринку, облігацій, американських та іноземних акцій. Розвінчуємо інформацію про купівельні опціони. Коли ведмежий ринок підійшов до кінця 2003 року, знову активізувався давній прийом. «Продаж купівельних опціонів із покриттям». Нещодавно на запит «Продаж купівельних опціонів» Google видав понад 2600 посилань. Що ж таке купівельні опціони з покриттям і як вони працюють? Припустимо, ми купуємо 100 акцій корпорації Corp за ціною 95 доларів. Потім ви продаєте або виписуєте кол-опціони на ті акції, власником яких ви є. В обмін на це ви отримуєте гроші, так звану опціонну премію. Скажімо, 10 доларів за акцію. Покупець опціону зі свого боку має право викупити акції корпорації XNA Corp за взаємно погодженою ціною, наприклад, 100 доларів за акцію. Ви володітимете акціями, поки їхня ціна не перевищить 100 доларів і при цьому одержити значну суму у 1000 доларів як опціонну премію. Що стане своєрідною подушкою безпеки в разі, якщо ціна акції Corp обвалиться? Менше ризику – більший прибуток. Що ж у цьому поганого? А тепер уявіть, що за одну ніч курс акції XNAYCORP злетів до 110 доларів. У такому випадку покупець опціону скористається своїм правом викупити у вас акції за ціною 100 доларів за штуку. Ви отримаєте свою 1000 доларів, а він акції XnayCorp. І що більше зростатиме курс, то більше ви кусатимете собі лікті. Ви також можете викупити назад купівельний опціон, але зазнаєте збитків. Торгівельні витрати під час операцій з опціонами навіть вищі, ніж під час операції з акціями. Оскільки потенційний розмір прибутку за акціями практично не обмежений, а збитки не можуть перевищити 100%, єдина людина, яка збагатиться після цієї операції – це ваш брокер. Ви обмежуєте свої збитки, але водночас встановлюєте межу для свого прибутку. Заради уникнення недоліків цього методу індивідуальним інвесторам не варто відмовлятися від його переваг. Yeah. <laughs>